Ba, esan bezala, e, Gaia zer hartutako dugu, Alzheimerraz itzegingo dugu. Izan ere, Alzheimer gaixoen senida elkarteak Afagik zaindariak izeneko dokumentalaren proiektzio antolatu du Bihar, asteazkenarekin azkenarekin Arratsaldeko 6retan Amaia Kultu Zentroko hitzaldiaretoa emango dute dokumentala eta gero bertan asaltzen diren hainbat protagonisteekin solasaldi bat proposatzen dute. Bertan, Oscar Tejedor zuzendariak egindako dokumentalaren protagonistak Urte eta erdiz, bi astean baino euren Beldurrak, kezkak eta arazoa konpartitzen biltzen diren Alzheimer gaixoen zaindariak baitira kasu gehienetan zenideak. Ekimen hau Alzheimeren munduko egunaren baitan antolatu dua fagi elkarteak. Alzheimeraren beste aurpegia erakutsi naian haientzaindariena esan bezala gehienetan senideak direlako. Irungoaagi Elkarteko Irungo ordezkarrienengaa jo dugu, Hospitalpita Eizarreko iraso Centtro sozialean laguntza eskintzen duten psikologo eta profesionalekin batera, elkarteko hainbat Bol laguntza eta euren esperientzia ere ematen baitute gure eskualdea. Eh? Horretarako eskarmentua baitute ba, lehen pertsona eh? bizitakoarekin esan bezala haiekin ba, hit parada izan dugu gaurkoan aipatua Maria Jesus Garin eta Maria Torres de, ditugula irun ondarribikoa azagi elkarteko ordezkariak. Eser gabe dardares Andrea xabibate Zuen lana, zuen elkartean lanari buruz hitzein barko genuke gaurkoan laguntza berduen jendeak ere jakin dezan, ezta zentronetan, ba, aipatu lenik eta behin, afagi berez Donostian duela ordezkaritza nagusia edo bulegoa, baina irunen ere, batzuek zuek zaudetela, beste batzuekin batera, ba, laguntza hori Hondarribi ta Irungo herritarrei eskaintzen. Bai, bueno, sentrala, esaten duzun bezala, donosti handago, gu juntan gaude, eh? representante bezala, ni momentu antesorera nago, baina egonduna naiz da baita ere, eta bai, tal bat gaude hemen bidero iru persona, eta eguneroko lanak, puzitzaten pues, dire, atenzion individual, eh? profesional bat, etortzen da normalian, ostegun guztietan, eh? prebia peticion deora, esaten dana, eta gero, ba, lehen, esperientzia ondila eukide taldetan. taldeetan. Talde e, amabi, amalau ama persona, amarpersona, e, normalmente erderaz ezaten dan bezala grupo de ayuda mutua. Isan dugu esperientzia pues, amabi urtero gehiago, e, bai irunen eta bai ondarribin, e, irunen e, hospital hor danibian eta ondarri, ondarribin kerizpen baita ere. Orduan ba, laguntza hori profesional batekin, baina e, esperientziak eta peskat ba, ze irten bidea eguneroko gaixotasun hori e, laguntzeko, emateko, errestasun gehiagoekin izan du da. Gero, ze gauz gehiago izaten diran, pues, momentu hontan baita ere e, talleres e, de enfermos en primera, en, en primera fase badago baita ere irunen eh? taldetxo bat bi, bi talde daure konkretuz talde hori bi talde daude profesional batekin baita ere esperientzia bezala oso hona izan du da urte guztian eta baita ere talde para familiares o cuidadores. hori ere normalian esaten da ilebetero, Eta hori baita ere egiten dugu eh, Hospital Urdanibian, eh, zela de konferencias normalmente, eh, izaten da, ba, azte artero erorrela. Eh, izaten da, iliberatian eh, baten. E, aipatu ere, menu, ba, gerurtean zer, ostegunetan, goitzeko amarratatik, guerdiko ordu batean arte, laguntza profesionala eskaintzen duzuela, baina, zuen kasuan, eta da, ez profesionalak, baina, bai, eskarmentu handikoak izan ere, Elkartera iritsi baldin batzareta, ez zan ere, ba, esperientzia propio bat ikizan da, da? Bai, e, ni hasi nintzen ama erori zenean, bueno, e, Alzheimerrekin eta espe, beste esperientzia batekin benetan laguntzen, laguntzen dit asko, eh? Ba, antzutena ez ezertatzen den, eh se, bueno, ez daki hain gauza eta ba, hore, gero gure, bueno, guren artean elkar laguntzen dugu eta oso garrantzitsua da laguntza hori, hori, eh, ba, hitz ba, egin dezakegu gure araso araso eh, Eta ba oso, oso oso garrantzitsua da benetan, eh, ba, nik hori beti saiatzen naiz ba, beste bat laguntzen, hori. Ba, nire esperientziatik ba, ateratzen dut hori, ba, ba, nola eh lagundu. Eta bueno, izan ere, menu ba... Azkotan ba, profesional bat kontatzen da ba, gaixoa laguntzeko, baina gehienetan e, familia izaten da eta horrek ere ba, desgazte badakar, ezta? E, ba, denbora luzteko prozesua baita. Bai, bo, nire kasuan amaia ja, darama erresidentzians e, zei e, urte luze e, apirillan eh izan zen eh urte eta orain ja eta gero ba agian bizpa hiru e, urte gehi e, konturatu ginen oso gaizki, bueno, gaiz, oso gaizki zegoela baina zerbait eh e, zegoela ez, ez, ez, ez, ez, ez genekien zer zer zen baina azkenean hori ba, ba, belo <laughs> Ero zen, eta ja, osea, right. eh, konturatu ginen, ba, benetan, o, o, gaizki zegoela, eta bueno. Ah, medikura juntzin eten? Mm, bueno, medik, eh, medikura ja jungin, eh, bueno, eh, ama eta biok, ni, ni, ni berarekin jo, eh, junintzen, eta, eta ja, esan, esan zidaten, eh, ba, gaizki zegoela, baina, jo, ez, ez, ez, ez, ez genuen sinisten, osea, ez zen, osea, oso, oso, Benetan oso saia da. Eh e, bai, benetan oso saia da. Orduan, ba, azkenean gauza a, e, arrunta e, gertatu zen, ba, nire ama oso oso garbiltzailea zen etxean. Eta bere ba, zukaldea oso, oso zikina ezagoen. Eta hori ba, da, hori zen ba, benetan e, erori zen beloa. O sea, ze... Ba, zer baita erraro bestatzen Eta zuek behar badaba hemen, hemen irune eta ondarribien ere Topatzen bituzo lako familiak ez da ba, Behar badaz dakitela nora jo Ez dakite ondo zer gertatzen ari den Edo e, medikoa jun ala ez Edo medikutara junda jun da ere Makas honetan bezala ba, Horendik ere ez dakitela ondo ba, Nondi jo ez da Es normalian ja medikoara joten dia, eh. Gu beti, eh, claro, hor dago momentu honetan e, lehen egin dugu lana, lana gauk ere, baina orain e, atentsio individualizatua, por ejemplo, pues, profesional batek ematen dago. eh? Eta orduan normalian bai, beti eskatzen beti egoten da ja di, diktamen mediko bat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 nengo e, fazen, por suposto, estatuelo antizipatu bat, baina ja komunikazio hori, elkarrizketa hori hori ulertzia persona horrekin dan aldatzen da, Orduan transformazio badago, eta hori azetazio hori pos, batzuetan, ben, e, ez tegiten, mm -hmm. eh? Gual, mm, da egiten. Igual gaixua hiltzen da, dago gorra da hori esatea, baina ez dugu azetatzen batzuetan. Oztugu ulertu, oztugu e, normalian Ez da ulertzen, eh? ulertzen baduzu, poliki-poliki, basu azlatza da, baina laguntzak ere badire momentu honetan ez da lenbezela, nik uste dute amar urtian asko eginda, bari zitu zio aldetikan baita ere, eta bai, e, bueno, sozitade guztia normalian, ez? Orduan, ze pasatzen da momentuan, dana familiak ere asko aldatu da, beste modu batera Normalean, oinatiak itzitzen dira eta ez dan etxianen e, inor gelditzen Eta, klaro, e, zenarrak ero emasteak, baina bere urtiak ere baditzu eta eguneroko emateko hori ba, latza izaten da. E, kanpotikan, posime bat batzuetan, estabe oztugu e, ulertu lehenengoetan, e, kostatzen da. Eh, juntako andrabatek beti-beti ezaten dut hori eta repikatzen dut, porque berak ezaten zaban, eten iduke grabar oza, sea, jarri, eh, radio bat irrati bat eta grabatu eh? Eh, bueno, ze pasatzen zen, momentu horretan etxian, claro, zimalabak oso mahoa ziren, oso familia normalito bat zan, baina etoltze ziren, eta neko normal ikuste zeben un despiste, un esto bai, baina ez da ikusten holan, Bina, klar, eguneroko gauza, ngaban, goiza, eguna, eta, orduan duan, honek esatzen hori, grabatu dut, eta esan diot, oso nekatuta nekatutan momentu hori eta esatzen zagan handra honek, eta e, aztebuka era hontan, esindotegoen ez, ez, etzian, eta orduan ikusi zuek ere aita zelan dagon, eta orduan duan, pizka ulertuko duzue, Orduan bueno, anedota bat bezala da, ez, baina Batzuetan hori bihar da, ez? Eta bai, latza da, e, baina, bueno, azken finea beste enfermedade bat da, eh? Ustedet oso importantea dala, ez? Bueno, como es una enfermedade la mente, como es un esto apartatu, ez, ez, ez. Ezin ez da apartatu, bueno, ez dugu lortuko, baina maitasuna, eta persona hor dago. Ez dago lehen bezela, baina hor dago, eta horrekin jokatu bio dugu. Gogoratu behar dugu, noski, ba, kontu kognitiboak, eta bueno, ba, buruarekin zer ikusia duten e, gaixotasunak edo gaitzak askotan ez direla ikusten, gizarte mailan ere ez dela gauza berbera ba, minbizi bat edo bestelako gaixotasun bat, eta alakoa, aipatzen zenon bezala, ba, zenidek ere hasierabatean ez dute ikusten eta ez dute onartzen, baina onartu berra dago eta baino onartu dela e, prozesuak aurrera darrai. Gauzak okerrera doaz, ezta denbora aurrera eginela, baina gaur egun aipatzen den bezala bada dependentziallegea eh laguntza bat bada, eh printzipio publikoen partetik, hori eraginda izan aldu, nabaritu Navarito alda benetan hobekuntza e, bat dependentziallegeari esker. Bueno, nik uste mejoratu eh hobeto dagola. Ori claro, len esan dituen bezala familiak oso aldatu dire eta normalian pues edadiaia udade e, askokin e, jokatzen daia enfergaixotasun en honekin beste batzuetan perfila ere badago jende nahiko bueno eh ero horrela eh, nahiko gaztea oraindikan orduan eh claro gaus horrek dana koplatzia soziedade hontan ba Estructura horrek, kostatzen, baina nik ustez, bueno, lehi de dependencia, pues, oso beto dala, lehen esan dut, instituzio aldetikan ere gehiago ulertzen dala, laguntzak ere badirela. Dana den, zentrode pues, e, dia, e, residenziak hori bihardia gehiago eta gehiago eta gehiago. E? Komentuan, bastante lista de despera e, dago irunen konkretuz. E? Orduan duan, bat zuetan, ba, claro, gu beti izaten dugu, e, egin balorazio bat. Gero eh, nahi dugu momentuan eta ja jasartzia momentu horretan ozentro dedian ero residenzian eta ezin da eta glare, gainera klaro nahi dugu plaza konzertatu batien eta ezin da hori, orduan bihar da balorazio bat egin baina instituzio hori buruz nik esango nuke oso importantia dela plaza gehiago ukitzia eta sentro gehiago ukitzia eta restasun gehiago familiari eta laguntza gehiago baita ere matia Eta mediko aldetikan eskatzen dugu baita ere zenso, zenso bat egitea. Horka guk ez dakagu dato konkreto batzuek eta oin badak esu eganera oso e, bueno, datu horrek, e, oso delekaua direla. Eta, klaro, legia dire eta esit dugu, por suposto, hori komplitubia da. Ez? Baina zenso bat egitea baita ere ona esengosan. Eta gero, dana jokatzea, bai e, autemada soziosanitario bat. Eh, bai soziala eta bai eh, sanidade bezala. Orduan danak almargen de, de, de zein dagon, eh, bai Euskal Goren jaurlaritzan, bai udaletzetan, bai dibutazioan, guri hori, a ber, ez dugu hau jola, entre komilas, ez, eh, bueno, dagon, dagona. Orduan duan, errespetu guztiakin eta danak, eh, bueno, adostasun batekin horri.